Мамчин хліб Чому ви в білому, мамко? Буду хліб пекти. То і що? Хліб же не білий, мамко. Нині не великий день, аби пекти з пшениці. З чого б не пекти, то є хліб – дар Божий. А ну помолимося, діти, під щасну руку. Хліб наш насущний, дай нам днес. Моляться. Піч теж щось прищіптує вогненими язиками. У яворових ночвах схлипує тісто. Уже проситься на жаркий під. Діти голодні. Після вечірньої молитви чомусь нараз голод хапає животи. Мати відщіпує з кваші довгастий кавалок, розпліскує його між долонями і кладе на гарячу черінь. Це не хлібина, це підпалок. Але той же хліб, лише печеться він одним духом для скорої потрави. Мати пригрібає до підпалка головешки її жар гартує його. Челюсть і печі потріскують, запікаючи скоринку. У хижі поселяється дух свіжого хліба. Не встигли діти обігти стіл по стільки разів, скільки кожен має років а мати вже несе підпалок на дощиці, здуває з нього попіл і гладить, гладить його долонею так же лагідно, як і їхні голівки, бо це перший хлібець нового тижня. На чотири рівні шматки розламувався підпалок, аби кожному подався жаданий хрусткий окраєць. У чотири полумиски наливалося кисле молоко впереміж із грудками сиру, а згори присипалося січеним кропом. Стукали ложки об полив'яну глину, її стукали в тихій радості вечора дитячі сердечка. Звершалася субота, благодатна година перечуття вільного від роботи дня, дня свіжого хліба, коли наїлися Мати наливала вночви з-під тіста теплої води й умивала їх на ніч, аби обличчя були такі ж здорові й ясні, як хлібина. Доки діти засинали, вона саджала на лопатах у піч великі буханки. Їх було сім на кожен день нового тижня. Бувало, що око не розраховувало мірки, і тоді залишався ще кавалець тіста на паланицю, так тут кажуть. Вірна прикмета, що серед тижня прийде їсть, або комусь із домашніх об'явиться дорога на день-другий. Паланицю він забере за собою. Так чинила кожна родина. Лише ті сім буханців скрізь були нерівновеликі. Кожна господиня знала – яка хлібина мала спожитися за день. Хліб одного замісу в різні дні різнився дещо смаком, що далі тужавів і кришився. У перші дні до нього пухкого подавали тверду їжу, відтак варилися рідкі страви. У п'ятницю старші люди тугий хліб розмочували у воді, казали, що немає ліпшого їстива для постуючого. А в суботу латився новий заміс на тиждень, бо лишень один день був для випікання, варева, прання і прибирання. Субота. Інші дні поглинали поле, город, сад, сінокіс і ліс. Те, що годувало горянина. Між тим, як окрему потраву чи замінник хліба, пекли богач локшу, попелюху, щепок, налисник – Розплескані коржі богача випікали з кукурудзяної муки прямо на плиті. Прісну локшу ліпили з житньої муки, тісто для неї розкачували качалкою. Таким робом пеклися її ощіпки, лише з вівсяної муки. Багачі могли виміняти віск, мед, сушені гриби в галицькій стороні на гречку. З її муки пекли гречаники. Сміхачі при цьому приспівували «Гоп, мої гречаники, усі жиди начальники!» Усе це – випічка домашнього роблення. Але верховинці зачаста днюють і ночують у горах, у вівчарських стаях, на просіках. Там обходяться попелюхом. Замішувалося тісто на сироваці чи киселиці, і коли дрова у ватрі перегоріли, загрібали його в грані. За півгодини попелюх готовий. Щоправда, на нього налипав шар попелу, але нічого. Верховинець за життя має з'їсти свою мірку попелу. Зате, де б не був, він був наче дома, бо мав при собі головну домашню їжу – хліб. Так же, як і попелюх, випікалися їнолисники, лише тісто загорталося в капустяний лист. Добре, якщо хліб був щодень, за що ревно молилися, а скільки родин мали його лише на празники, святочні роди хліба. Ота ж Великодня Паска, чи різдвяний корачун, або юрівник, його пекли з того ж пшеничного борошна, але сплітали в кругле перевесло, після освячення вішали під образами, щоб дочекатися ярювання. І коли щасливо обсіялися до Юрія, клали юрівник на подячний стіл. На троїцю пеклися перепічки, схожі на перепілки. Їх дарували похресникам і сусідським дітям. Добре, хто міг змастити балабушку гусячим паром, умоченим узбити з цукром яйця. Та паном хлібного роду був, мабуть, коврій. Величезна паляниця, колесо з діркою, пекли його на весілля, і мав він бути такий завеликий, аби кожному гостеві дістався шматочок. Часом доводилося розбирати челюсті печі, щоб посадити туди череватого коврія. Кожен, хто відчіпував із нього, щось дарував молодим староста, Ходив поміж столами з хлібним колесом і примовляв, «А хто сидить за столом, най дарує за шором. На тарелі щербина, най дарує родина. На тарелі галузки, най дарують і дружки». І напередодні з коврієм, нанизавши його на руку, ходили селом запрошуючи. Просив пан молодий і паніка молода, аби сте загостити до них у суботу на свайбу. Та дуже просили, аби сте прийшли, аби сте їх хижу не обійшли. «Мамко, чому наш хліб такий смачний? У сойми не такий добрий, і в Олениці Льової, і, інший, і в школі? Бо він наш, синку, свій хліб найсмачніший. Мамко, з усього, крім черешень, я найбільше люблю хліб». Зате, синку, ти і сам добрий, як кусень хліба. Ага, озвався батько з печі. Добрий дурному брат. Сама дурна, й дітвака дурному вчить. А най, злоби світу ще встигне вхопити. Мамко, а кого ви більше любите, мене, Івана, Петра чи Гафію? Я, синку, всіх вас однаково люблю, дуже... А хіба можна, мамко, усіх дітей однаково любити? І послухняних, і нечесних? Можна, якщо вони твої діти. А няня, мамко, ви теж любите? Люблю синку. І коли п'яний, і коли вас б'є? Люблю синку. Чому, мамко? Тому що він мені чоловік, а тобі батько. І ти його маєш за все любити. Любити. Доки не виросту великий, мамко, доки не виростеш, і коли виростеш, і коли його вже не буде. Як можна любити мертвого, мамко? Можна, якщо рідний тобі, бо душа його з тобою. Мої мамка і нянько давно мертві вже, але душі їхні дивляться з неба і помагають мені, коли тяжко. І хліб пекти помагають, мамко. Помагають синку, помагають. І тобі ми завжди поможемо. Ти лише ніколи нічого не бійся. Родина синку – то як ріка, що зливається з малих краплин. Що їй може завадити на путі?